San Paulo apostoluak Erromatarrei egindako gutenaren hasiera. Ni Pablo, Jesukristoren zerbitzaria, Jainkoak deitu eta bereiztu ninduan apostolu izateko eta Liburu Santuetan profetena hos aurrez aginduta eukan bere barri ona iragarteko. Barrion hau Jainkoaren semeari buruz da. Jesukristo gure jaunari buruz, hain zuzen ere. Hau, gisa jatorriz dabitena zitik jaiozan baina hilen artetik biztudan eskeron santu egiten dauan espirituak jainkoaren semealtzu egin dau Jesukristo gandik hartu genduan apostolu izateko doaia gentil herriai sinismena eroateko eta arekan fedezko erantzuna sortzeko beraren aintzarako Aretakuak sare zuek ere, erroman bizi zaren guztiok, jainkoaren maiteok eta Jesukristoke bere herri santuko izatera deituak, grazia eta bakea zuein jainko gure itzagandik eta Jesukristo gure jaunagandik